بسم <تصفيق> <تصفيق> الله الرحمن الرحيم ان النكاح ينعفض بالإجاب والطبول بالأفضل وعذر بهما عن الماضي إلى آخره محكو المسرد على نواة النكاح حقيقة أو حيثية صرف نطابح أيضا نبياء الثام مختصر خبره نهمنا بالخبر داوة النكاح صفات صرف وراد صفات النكاحنا دا نكاح فرضية إيا وجود إيا سنتية الخبرات کنه تا واجب راه غفارنده په سنت تا که مستحب ا تاسو څنګه خبردار دي چې تر ورته کوي تاسو کله کې उठे کې ویله دا واجب دا توقان واجب دا نه کا چې نفسه هي دا نه سنت او حدیث کې ته سنت ولې شوه په تاسو په کې خبر اړه دا چې دیني احکاماته حسن له او دیني احکاماته حسن له او زنی احکاماتا قبیح لی اینیهید دي او زنی قبیحة وراد منکرات دیگن زنی منکراتا قبیح لی غیریهید دي او زنی قبیحة لی اینیهید و دا نکاح حسن لی اینیهید او اعتبار دا مرتبه دا سنت بان تا فخفزه بان سنت و کلکل زغیر زوجن دا, دا مرتبه د سنت نوجود او فردیت تورتیش وحلال څه وی؟ تکاشاتا د یوړړی دا خطرته دا شواله چې د زناي دا اوج نه مان بځنا کیږي. او ځبه تعالې کومه تل اخیګما د زناان نه واپس یدل دا پرځ دي لا تقربوا الزنا انه هو کافاحشا الله اجيبا خبرته چې نو کې لا تذنو جنا کول هر ګناه دا هڅان دا ګناه نشتا څو مزه ومت ناراضي سمځه چې د جنا محل ته باندې زې ناراضي لا تقربوا لذينان را من الدين راس فلذينان بچاو دا خو په یو مکانه باندې فرض دي نو کله تردا پیدا شو یا وکست چرې په جنا کې و بتلا کې او ددا د مدنتا ختم برابر دي او ور سره مالی پا دا دا او بدن طاقت یې پر زیل کې دغه خلې نقاقه او مهر لا ټول شي فز یو ز بعدن طاقت او دمال ولدي نو دواله طاقتن کوم نو جوان سرهشتان په غو باندې نکاح اول دې غو تا قطوله سره سره خطر زنا جنات یاد اشوانو نکاح کول د فرض سره اگر باندې پوهی چې دا وجود د فرزيات په نکاح کې دا د غیر د وجود نه راځي چې هغه تاکان ال قطاره د جنات سره مرګږي دا اهل ظاهیر وي دا وله ظاهری مذهب ده چې نکاح طلبانني چې نه صحیح فرض د سنت نه نه اول پدې باندې اوامر راغلي او تصویلی چه کم وقتی قررنا پا امر بانی موجوده نی پا معنی آخر بانی نمرا با دا اغیرنا متباجر سید سرجت و وجوب بیگنا ناغوی اللہ پا کشی فن کی حو فن کی حو ما اطواب لکم من النسائن و امر راغ لیر او دا امر تقاضا دا سرجت و وجوب داویر ظاہری بتوائی او دم حدیث شریف کی راضی تناکحو تناسلو تفسرو نکاحو نکوی او نسل زیعتوی په دې ځای کې حدیث شریف کې امر راغلی دی او د امر څخه قاضا اولنن هغه د او د فرضيات څخه نه ها دا نکاح فرض سنت نه حكم تر راغلی ایماني شرط دی چې له مقابل هغه وایي نکاح سره سنت نه مقصد خبره تر شیوه چې هغه وایي نکاح در سره سنت نه مجرا مستحبه او مضاح عمل دی او دې په ځای باندې پر عبادت کول دا افضل او چې نکار سره ډیر ممسیر انسان تماعتراي او دا غید وجه دا دا دا دا دا دا دا با نا پیدا دا د دن نه مع کللو ګځي مح د اوله د را چې اولاد اوله کی کان دن ت پ شو بیا د نکار سره کورم پیدا کژم ف دا خو شوېدللی د د کوورشيکررب در سره کې د اولا شکر به سره کې د انطاف بچ نهقبه چر سرنه پیدا کوم دغ مشاهې کا صرا د دنیا لګېزلی دينای خې ی او معاملله. احنا فمذب کمیشا یا تدال روان ده اذا وصولی کم تازا قبره چایده که زمانگا اسلام د یا تدال وعالمذب ده ده ده افراد او تفرید قائلن ده او تازبها قیدو کن بیر ویسی که لا جبر و لا قدر بر الامر ده نده نا جبریت سیموش انسان ده کل مجبور ده او نه انسان قادری و مطلق ده نا انسان, انسان صوفیسد مجبورم او لنشاو فیصل قادر مطلقه بر ان امر و نه امور کې د الله تعالی فیصله د انسان اختیار نه بهر دي او جن امور الله ته انسان کاواله کوي موږ ماته کاواله کوم څه کوي کې کا نیکنه پرېشې پکوته څنګه هغه کوي او ته څنګه پرېشې پکوته ملته سم نه راغلي هیڅ ته نه راغلي هرځه ماته کاواله تردا ته چې نيسي او کني چې اختیار په دنیا کې ستالي ایمان ی مال تا لا والا تر لائکراه کې دین په نشتا ایمان دې کا دا ایمان مننه نو تا اختیار دې منشاه په دین منشاه فلفو وداحناه مسئله کا هميشه د قران او سنت په ترمن دې کې اعتدال کوشش کیده په درمیان مرتبه راوړي ته داوود ظاهره وین نکاح پرلدا هميشه دې سبب نکاح مباحه احناص ان پرلدا نه مباحه دا بلکې نکاح سنت موکد نکاح سنت موکد او دا سنتي مخددانه د احادیث یو سره تړمه ده هغېنا علاوه د نبی له صلوات و سلام ژوندۍ هغه د نکاح سره مربوط تفاصیله او همیشه د مرګ پرې د نبی له صلوات و سلام د نکاحونه وو نو که و تعالی د نبی له صلوات و سلام ژوندۍ سره د کوم څه په برخه قران نشي دا هغه ژوندۍ د نکاح او د ژوندۍ د رهبانيت علاه او دا حدیث شریف سره راغلی کی لا رہبانیت اسلام اسلام کی رہبانیت سے تعلق ہے یو کذا خبر ہوگی کہ ز ایواز پر دین باندې عمل کوم نشی کولے دا واخما خجو والی چا سره او کته گل کول ایواز عمل کئم جو والی چا سره کې څنګه جمع شتلم مخری وواړی کې د نو واره په جو والی چا سره کې اسلام کې خو حکم د نکاح تک حرمت تبديل حکم خو پخو کښتا نو له دې کول ایواز پنت عمل کلا کې تر څرا مسجد تیل دا علم دا تعلیم او تعلم مرتبه دا ته ایواز دې د تدوین په ذکې له چا او استاد سره کېنه کې باندې او فایده چا ته تعلق تر ساتي نو دا دل روانده په اجتماعیت او قدور والی چا نه دې کو او شاټره ورتایو چا نه پر دکمه چا له پیلا ورکو ټیګه دا تعلق روان دي نو رحبانیت او ایواز واډه په اسلام کې دا د اسلام مسلم ده اسلام کې جوه استعمالیت تاسو په هغه اور کی سما ایت یا د بیسترا د مو پلاستراد اولاد سره د ماجی سما ایت د ایمان سره متقدم سره انځ په هر جهه کې اجتماع انداز راغل مخلاف پکې نه لګا اصل حقيقه د حرمت موکد البته شل د عوارض او وجبانې یا د غیر توجبانی مرتبه دی وجوب او پر او کلا کلا دا مرتبه د غیر توجبانی نکره تحریمی ترات د هر وجبان شاتラス نکره تحریمی ده یا وکاستیا چې د هغه مردانه قوت هم نشته او دا ترڅه دراکم سره لګیږي چې دا د کونسلوږي کنه راځي تا دي او د 100 وغوړ د 100 وغوړ او دا نه د شپه څخه تا درند ولدار څخهږي نو دا زلم دی یو انسان مسلمان تر دی او اسلام زرم نه مړي نه زلم د اولاد سره نه نه د دې سره نه او نه د مور خپل سره دا بهدا انسان سره ظلم وکړی شهادت د بلد نکاح نه او او د خپل نکاح د لاندې راوسته او به دا یې حقوق دا کومو قاعده نه د ظلم نو کله چې وکستې چې هغه به د ستو حقوق نشي ان دا کولې نو هغه دا طال نکاح کول به ګناده حنا په مکوته تحرییوي خالص حرام ورته کوي چې د نکاح په حرمت باندې دلیل نه راغلم او مکرحه وتځي چې په دې کې اوارث د څه اوارث وکړاله چې هغه مبنات د ظلم لپاره ګرځي و الظلم في الإسلام لا يعاني لحظة دلش نكاة قول لحظة انتحاق و الظلم و عدوان بان رأسي انتحاق و الظلم في نكاة قول دا مسلم تحرمي مصر كراوان نو كلها عوارض و بتقاضا بان دا نكاة مكروحة تراضي او كلها بدا عوارض و بتقاضا بان وجوب فردية تعوري فقبل ما تدري سنتي مواسط سنتي مواسط معنى حديثة برطوية ما قال عليه الصلاة والسلام تناكحوا تناسلوا تقصروا تا این نی وقاف روند ګمل یوم القيامه حدیث شریف کې راځي تاسو نکاحونه تاوي او تاسو نسل یا تاوي ځوا تاسو باندې بیا تتر تكون کې ما د نور امه مقابل کې ځوا لا خبر انکم ځنه امه د کور نه زیاته زیاتواله د امه د نکاح باندې راځي تاسو په نکاح باندې زمعه امه ديږي ګلاند ما په دغه شاري د فخر خبره دا تاسو نکاحونه ډېر ډېر تاوي د کې حکم راغله د نکاح کولو د هيڅ تقاضا کم از کم 19 د وجود په جذب بل حديث شريف تزوج الودود الولود فإني مكاثر لكم الأمم حديث شريف برقش رجل النبي صلى الله عليه وسلم فرمي ساسو شخص نقال قوي ده ها غز نانتا نقال قوي ده كم ساسو سلم سا محبت دي او ساسو ده ها غز سلم محبت دي اسلام ده محبت هم قائلين نقرة قائلين نده شكور كدبك هستهن يدي خوري بالدي خوري والسلام تزوج الودود محبوبا سر نقال قواه که تیم خوشی از تیم خوشی حدید شری راضی که یو کسا یو چاس پرا نیکاک و الوائی مخی دا دا خاندان او دا زنانه او گوی نو دا نیکا پا توربانی دا پرده یو منامحرم زنانه تا که اغاز بل پا نیکاک ندا او ازاد دا دا حقین مخ تا کتل دا نیکا پا اراده تا نجاید پت مخضانی مخی و یه سنسی مرز تا غطیر سیگم نو خاندانم گوار یو حجی هنکحو المرأة <سؤال> لأربعن لخسنها ولمالها وجمالها ودینها فلت فر بذات الدین طریباتی اذا شقت والا کلمه دا یاو زنانس نکاح چیه دا حقیق الله وجه خسن جایرک السبع او کلا دا حقیق نکاح بنیاد او وجه دا حقیق دوری دا بادار خاندان سلالا او کلا دا حقیق دا تقاضا دا خاندان شرافتی یاو خاندان دا یاو شریف خاندان دا یا دا خسن والا او صلورن پا دو جبانی خل نیکاہ کئی سدا خاندان دندار خاندان دے دنداری کو جبانی کئی نبیل صلی اللہ علیہ وسلم فرمائید ادری خبر پریدا فلسر به ذات دینا ذان کامیال کپا دندار زنانا بانی صرفت یاداک لاسی بخواه و خونسی داتو چکے دنیا داری بوری دنداری تا تعلق فج بنید از آگر سرکرون ندا دندار خاندان و دمخینا تالاش تارے کئی څرګې دی خاندان دیندار دي دی او څنګه دي دا خزه په پرې دیندار ده څنګه نو دا دینداری او دا غې خاندان قتل د غشان ته د هوی مخ ته یو نظر په دې اراده باندې قتل چې دې سمنګې کارته جنګ دا نه تاسو را هم څنګه دا ځای دې په لیکه تشکان شران نشي دا ومنته معلومو چې دا زنا نه ولوده دا دې اولاده هوڅه پته لېلې چې دا اقیمه ده که اقیمه نه ده یا یعلم ما يشاء الانثى <سؤال> ويعلم ما يشاء الذكور قالوا الذكران والاناث ويعلم ما يشاء وكما دهسته پتہ لگی چې الله شاته ټول زنانه ور کوي شاته د نکاح نه با ټول نارینه اولاد ور کوي شاته غډ ور ور کوي او شاته اېثم ور نه کې اتي موږ ور دي ده موږ څنګه پتہ لگیه یعني شرکو خدای تعالی چې تاسو هغه زنانات نکاح ټول چې موالود ډیر اولاد راغله فقاوى صدیق خبر جاما تمنده کیماں گتا دوس نایلم حاصل شو مستقبل باندې چه دې زنا نفرن کی وسا دور سپچش تر او زيت کم نه ته ته نه دا نو خاندان تم گورو چه دې خاندان د مخکن مسل زيت روان دي که تم روان دا لا یو نظام دي چه هر یو خاندان یو ځان لاندې درین اکثریه غتن رواني کی دې علاچه څو لکه روان دي دا کلی نه ډسري ملواقات الخطه عند بعض ولكل بعض المستنيات دا یو ساده دا څه قاهال څومره تهري چرغلی چې کجدا ټول اکثري لكلين دي دغه څه څومره قواعد درڅري اکثري پرې کې باخانه قاسمه مسائل د کلينا بحري هر څمن د مستنيات طيب يا تماس سره بعض طيب او تبع خاندان ته ولکله خاندان نسل د هیو سره او کله خاندان نسل کم د هیو سره ناکام د دې کې تاسو ته چا ورونه سهي وډه سرونه نه ورونه هیڅ پغورونه نه تاسو ته د سوداګر ته یو ورونه نه نو او کسو کاسو د هغه نه او د یو کس یوځیو نه لابل کسبې د خپل سره ستنې ځان دي چې د نه حاځمونه واره سره یې پریشان هویدو او د یو ځای واره سره یې حرام نه مينویدو نه حاځمونه ولا خو غم دی او کمرې غم دی او غم دی او ټول غم دی نو ټول څنګه او دیواله یو وادو روان د خاص وخت لپاره کولونه لري که څه هم د خاندان تاسو کې د خاندان کې دي افراط سمري زنانه لري سمري نو دا ورونه تردا لري چې د خاندان نسل یا تي کی عام توستر نه هغه تاتا د نکاح ولا پايش تار ده زبتا صلیه کې کثرت کول کې ما نور امتونو باندې قیامت اورلاني بل حدیث شریف من ارادا ایلقی الله طاهرن مطاهرا فليتزوج الحرائر رواه ابن ماجه باب حديثا ابو داوود نقل كذلك و داريم حديثا دا ابن ماجه نقل كذلك هذا قلنا بان هذا هو الحديث بينهما في النقل كذلك دا يبلغ باب توجه هدايه بني ابن الحمام فتو القدر رحمه الله تعالى شنو حغوا سرغوري فتو القدر غير سر سر فحاشيه بان يقول لجدل عنايه يقول سردان لجدل كفايه دا داريم وشروحات دا هدايه الفارومسي دي او دا دې بیت په خاط دي چټو دین په دین باندې راوان دي د احدايه محسن مستری درحانو دین د فاطمه القدیر محسن مستری کمال الدین د عین عی محسن مستری الدین او دا کی پای محسن مستری جلال الدین چټو دین په دین باندې راوان او سلوال باندې او خپل قدیر کلاغلی نو کتا څو غوري نو امام څو غوري دا دا حنا په دې د زمانہ کې لدا یو نقل کړی حدیث شریف کې ویلال چې څوک دایر ادا لري چې الله تعالی پر سلام علاقاتو کې پقامت کې پرې څه حال کې کذاب پاتې او بلم ستایو تاسو ورګون کې دې دایر د خوروزنا نو سلام نکاحو کې تاسو خوروزنا نو سلام نکاحو کاځنده جنان نه بشکا کا تاسو طاهر وګرځیدلې ساتو واجبانه هغه جنان نخ خپل ګل برابر راغې او هغه جنان نه بشولا سلام یې پرموس طاهر وګرځیدلې فطلبان ظاهر شو له د نکاح وجبان او د بل لپاره متوجهو ګرځیدل دا ترغيب د نکاح طرف راوي پدې او کله نکاح نفسه مباحره نیک ترغيبات بنو به یو ځبان په کدار د مستربت شابه شن نه کوک بل حدیث لري قال عليه الصلاه والسلام اراد ان سنن المرسلين ال حنا و تعطر و سواك والنكاح څلو خبر د انبيو سنت طریقه را روان ده یو نکري دلګول رنګاپا دین کې دا تینا ګيره به او نګريزه لګاول پخه جاي نو اا تور او دا اغه باندې پخهارات کوي تور او اسمنه حنارا غللا او کینا اغه چا کوم د پټینا باله سره نه دکی او هغه نو سر بیا په بدن باندې پاتې شيږي د رداګې د پاره جیرم او جوسني اورنګي دا حنا چې لې نګريزه نو به په لاوسه بدن باندې هغه رنګ پاتې کیږي او جوسه هري نه یې توسموي ڈی واسمہ کتنی آغا لگا آتین گئی نو آغا را سی پوٹکی لری لکلتن د دروازی والا دا رنگ سرمن او آغایستان پا در رنگ که بند شن آغا تجودن رسی فقار چې چه آغا واسمہ چه کما دا جرم او دو جوسی والا دا دالا گول ناروازی پا دیلی حاسیو خود دی رنگ توڑ دیم حدیثه کې دې ترادی چې دا تاسو د ډېره بدلاول غواړي او دا سين څخه بدلاوي نو خیر ډېرنګ باندې بدل کیږي وایته نو سوال دا څو رنگونه بدلان ساتي باکه دا نه هی راغی دا وایته نو سوال څو رنگونه بدلان ساتي نو څو رنگ باندې یې تر ټول فقها مکرو حشماري او کچل تا دا هغه ډېرنګ اوبو چې څو رنگ دي مېدا خطرم شته چې کچل تا څنګه هغه د یو څه جنابت څخه باندې سره کې پاتې وغلا را دي تحت كل اشاره جنابت دا هرې څه په یښ کې جنابت ده, عبادة عبادة ده نو سره به دا عبادتان یو څه ترسي یو چې وی څه په دغه بچ پاتنيش په دغه وجبانې چې په له ټول کې احتمام زیات نه احناف دي وای که د ایمان په دغه قضا باندې ټول دین زرم فرض دي ټولې چې نیټه راکېږي خپل جنم سره کدم کله کولالي او کله باندېږي په دغه احتیاض په دغه قضا احناف داوي چې ټول دین زرم فرضي او خپل ټول دین زرم فرضي حاصل بدن دین دې متاع تر اطره لګول دي د اطره ولړیږي ښاری اي اطره لګول لا خوشبوونه خوشور او ثوابونه ثواب یې خپل ساده د اطره لګول د ټول انبيو مستحبه او مصون عمل دی سوواک او دغه مثال وران دي مثال وعلى ټول انبيو سنتي قره او نکاحه قابل متاع دغه ثلاثه د تمام انبيو ری پدې کې ترون نمبر د يحيى عليه السلام بارك الله تعالی والسيدان وقصورا ونبي من الصالحين قصور معناها اساس غني كانك يعني الله اذا جمع الصلو كي دنيا كي بنيكا قاولبان مها اوقات ضايين نكرهان في عبادات ماني قيمتي كلا سميكات يا نلكور دت خما قصره والوالي فدا اوقات على عبادات ناقص روحي ويحيى الاثراث والسلام تورا जिंदगी تيرا كلا كي ديري عبادات ووجباني نكانم دانو ساتھ جسن عباد كلا اوقات في نوح طورنا يعني عن النكاحي بعد ان كان قبل بند اخلافه دا خبرت خپل زمان مسلم عليه السلام شي يحيى عليه السلام نکاح نو کړې او مونږه دا يحيى عليه السلام په دين باندې دغه نجله سلام په دين باندې موږ د نجله سلام په دين باندې هغه ټولې کاونه کړو یو لته نو مونږه په دین کې کثرت د نکاحونه لري نو هغه په دې باندې خپل ځواب یې باندې یې واخاله دا نو موږ په دې کې د لیکاونکو ترغیب او احکامات جاری شولې نو موږ باندې کار کوم دا یو طریقه یاده ساتي چې کومه مسأله چې پتیره اومتونو کې راغلی ده او قران به هغه مونته نقل کړی دا نو کثرت دا هغه به مقابل اسلام مونته مستقل حکم نورا کړي نه دا هغه مخکې نه اومتو الله مسالې ځنه ده طاره مساله دا او دا حکم زمونږ به تاسو او لازمه شنو او قوال مو احکامات مسائل فقران کې نقل کړې دي يا حديث شریفه را نقل شوې دي او داغه دا دا احکامات او مسائل بالمقابل اسلام موږ مستقل نور حکم نه راګړي نو داغه دا مخکینی امت ولله حکم به موږ نه طاره حکم د اسلامي بل دا ملت بل نڅه زمیندای ابراہیم قنیطا زيتین منګله شارکلو ابراہیم عليه السلام او الله یې چار دی عمل کوي او شیکم ځای کې د مخکینو امت نو حکم یو مساله او دا هغه د مقابل الله تعالی منتبل مستقل حکم بیان کوي دا مطلب دا دی چې هغه حکم دغه عمر سره خاص او تاسو حکم د دې عمر سره پر مستقل دبل هو ګرځي یو دا هغه نه نکاح والا مسلغه چې د یحییٰ علیه السلام په دین کې نکاح نکول دي ستر او زمونږ په دین کې نکاح کول دي او یو مسلغه شریعه علیه السلام بارک الله تعالی فإلتمم تا عشرا څامن عندك اینی اریدو احبیحاتینی اعلیٰ انسای سمایی حججن قطع تکا لازمان گریو سره دا سا دا نکام مہر شون دا پتابانی یقینا حکم شو او کلس پرکی دا غدوک علا سای اختان دے مدوک علا کی اختیار دے او تو علا کی اختیار نشتر دے دا غدوک علا کی اختیار نشتر دے دا دا نکام دا پارا مہر د دا د غوی د پاارخ مزمونږ د پاهخ دا دیه د عالم نامه پرهځنا حاللی هم انط تهغ ب انوا کوم تاسو بنییک په انواو ت ل کوي او بغیرمالله به تااسنییک نه کوئ نو هغه ز نه کې اوجرتته د ګړو دا د ننیقا د مهر په زیبانې کېد شو اوس ب مونګه په ځین کې باقی مالطلب چې یانته ته د انواکوم ړم شوقابلهشر ک را د نیکا س چ منډقره را ما بالوا قرآن القال كذا وكذا لكنني اصلي وانام واصوم وافطر لا تزوج النساء سمن العباده عن سنتي فلسطين لي دا چې څنګه نړیله درسلام برګي تاسو چې هغه څه اعمال کوي نه هغه تویش نړیله درسلام او کوم کوي فراچن کوي او نکاح کوي دې دې سيوي له چې الله پیغمبر دا هغه ته منګه درجه اخد الله <سؤال> پیغمبر دې هغه په نوم مرتبہ کې شروع کېدلې داسه عمله الله په دغره نو کبول دي یو بګې دا ویلې لا تزویج النساء زګټول مرای عبادت کې پند بدا خو ستر نه جان کوم هغه یو بګې دا ویلې زبا ان د سروځ نه سمز د باروځ نه ماثوما یو بګې دا ویلې چې زبا دښې خووب نکونم نبیل ا سلام سلام تو ویل شو دا دا شان څه گتان راغلی هغه یو چې زه خو عبادت کوم تورې منځ نه کار نه کوم بل و زبر او جنسن ما نه کوم او هغه بل وای چې زبا د شیخو نه کومه نبیل ا سلام و علي ما بالا فمن خالو کذا وکذا دا کوم خلق راغلی دی چې خو دا خبرې کړې دي زمنګ په دین کې قدم رسیدت نشتا لکن نسلی و انا ما زهت تاسو نه ماته هدایت پر دین کې زیات میلاو دی زه خدای شته منځم کوم اوقوم کوم او صلی وانا نو دا رسره چې طبقه ما تعني شټول اشپواناله ها ما سره ودري ګود کریږي فح پردا صدا به خما خا ودري دل په اسلام کې د ټول شته لاريشته وانا واصم واقرا زه کلار او جه ما د ورځو کلار او جنني سم په ځای ما مروجه همیشه ول دازمن غريڅه هم دازمن غريڅه هم کڅ لا تزوج النساء او زواج نکاح النساء سره کوم مزمنه پیغام کره باندې تعالی حکم نه راغلي ما سامان لره راغله سنتي په لاله زمينه يا تاسهي که څنګه سماره سنت نه اعتراض کينه هغه به زمان نه مي د لارې با سلوک انگ راش نه مراد اعتراض او کبر سلوک الهی لاراش نه مراد محبت راه یعنی محبته او سره وکړه اراغدا عندي نه اعتراض دي دغه څنګه چې نه وړاندې په ماڼغ راغلي په سنتي خطور غنار سنتو نه اعتراض کوي نه په لسم ملي حاول نشمارو ودې کې د سنتو نه او مخکې هغه سنتو عليه تو ازدواج النساء ویل شو محلا کوئی کی دیجے کہ نکاح ان ساتھ ر نبی علیہ السلام سنت و سنت اعلی اور بیڑا فرمایا کہ کل صورت ایارات سے حق زمانے گنا نشمار لے کی گی با حدیث شریفہ صحیحین نقل نقل کرے دے کہ دیجے کی نکاح تابع سنت و علیہ شو اور ایارات کون کے دہاری حق ڈڑن باہر وش نا لے شو متو لے کیے کی نکاح تینا صحیح سنت مو اتقا دان فرض دتی نسی اور نہ دم با البته سننب سلا ده غیر توجب ان مرضیه ست شوکل ده غیر کوجب ان مرطا بر لاوی تاسو نمبر خبره او تم نمبر خبره وست نیکار تول خلاطات ته خير دی ما غوځه په دې باندې به مرضی پسګه موږ سره ډیر راځي افلان کې دي چې موږ اندازه chance دوا خېر کړې دي افلان کې دي چې خلک مټیان توڅین کړې دي افلان کې دي چې موږ نسېږه دانی کاډا کنه دا نکا بنیادی خبره دی وایره د نکاح لپاره ارکان هغه ایجاب او قبول دي یو خبره چې کما نه تا چې ایجاب او قبول دوار ارکان نه نه له حیث شرعاً نکاح نه ویل کیږي یو دغه د دې نکاح د ایجاب او قبول لپاره مجلس واحد پکار دي د دې فکر کوي د نکاح د تلو لپاره یو مجلس پکار دی یو ته پکار دی دا د لار په یو مخاباني ویل دا د لار الفاظ په یو مخاباني ویل کیږي کی ایجاب او قبول دوار ویل او په یو محل یو مخاباني ویل کما حلا دغه نمونه مثال اجاب دل تراغه او جن تاسو قبول ال تراغه نه به د نه دي نن راغه قبول عمل تاسو سبا دل راغه د اجاب قبول اجاب او و قبول یا مت استحاد د مجلس پکې ده د اجاب او د قبول سره حضور د دوه غواهان دي چې کما څنګه غواهان به مخ باندې موجودین او علو نکاته ولیکي او سره د غواهان د اجاب قبول بختل باندې اوري ان علو د غواهی گواهی شعر لیکي او 15 نمبر دا گواہان شکم دی مخک موجود دی دیو معرفت دا نا کی ہا دمن کو ہئی کی, کی, کی دا برابریں پی جنی کہ فلاں کنے کا چھیگی دا برابرانہ فلاں کنے جا چھیگی تے شکم نے کا دا ذاتین ذ خبر رال کے خلق تے منگی وائی کہ خلق تے دوا خیر وائی اور کہ خلق تے اخفات پڑھوائی دا نکا نکا دا اور شکم دے کہ ذاتین ذ خبر موجود نشولی کلاں یا بعضن فدا نکا تران نکا دا خط نکا وے دا نکا دا یو څه ده چې کله د نقاب مسله باندې جګړه sawdust شو نه دغه خبره تاسو کې مخه دي حجاب او قبول شوم په یوه مجلس کې راغلی دي دوه واهان نشته دغه واهان با قاعده خبر اوریدل او معرفت کی نکا کی نکا کی نکا نکا کی؟ کی ان کا څه پلان کې د پلان کې لیکل کېږي دا نه لیکل کېږي مہر په کې یو شرط نه لري مہر ذکر کول به شي لازمیږي په څه ځخه انسان په خاونه باندې طرفنا او په کې تذکرہ هغه ده پره نه ده یو ټکی به دلته ته دمر سبا کار غادي کی په مجلس کې نکاح کېدلو او د قاون حضور شرط نه لري دا کځه قاون خبره کله چې امره ورته ولا به نکاح کیږي کله د کځه قاون خبره یو کسا یو ول چې طرفه وکړه چې تاسو ګواهان پر خبره باندې جواز شي د دې سره نکاح او لدې کځه نکاح ما هوتا ترې باندې ګواهان دا ایجا او قبول یو کسان کولیش او وکیانیم کول دي او دا سږ قاون دې پخلا باندې کولیش نو د کځه قاون مجلس کې حضور شرط نه د نکاح د طرف ایجاب او قبول ملي څرشر. خو دې باندې واټم سره اوس موږ راتابکوم. که په كتابت په خط باندې نکاح کیږي کنه کیږي. پس یو څلې بل چا ته ختم نيږي. صدقه زنانه سره د کوم. وصا اجابه دغه په خط کراغه قبول به تبال یافته پتره دي. کله چې تاسو دا هڅوي، که چا څنځه دغه خطه علي کس سلمون سی وي. چې د زنانه د نکاح او کا د کوم او د اخر راولې دراسته دا ډېرې څه کارو دي چې مجليس او قضا چې کومه د نکاح لپاره مقرره کیه یوه بدو ګواهان راوړي او دا خبره وته وی چې پلان کې د پلان کې ځینې مثال چې مارهته حاصل <سؤال> شي در نه جواب راوي په کتابت او قبول <سؤال> راغله په مختلفو باطلا بحث چاره راړي سماخلي او قضاد ته ته ان حق لرنه کا لږه مناقشه وسوځي خدای ومنه سلام سره وروځم چې آیا په خطبه باندې نکاحي په دغه سوره کې سدا صلی الله یا رسوله د هغه بل طرفه الفاظ یې ګلا هون ته خورې ما یې پټلی کونه نکاحي کېږي خو څلی کونه باندې ساتو سره وایي دغه سوره دالي چې دا ټلیفون په دغه افغانستان ته چې د هغه اواز غواهان اوري مثال یې پټلی کونه کې مثال کیجاو ای او هغه ایجاب د ټلیفون د اوري قبول زنانة او سره تاسو زنا نه قبول کړه یا زنا نه تلې فون یا یو څلټلې فون مثال څو سره او هغه الفاظه دا غواهان او ری او هغه سره قبولوږي نه ایجا ولا کول ملي شو دیو نشو یو شو په دې شرط باندې چې دا غواهان به د اصل سره څه یې معرفت په مثال کې منسومه شه اوس مخکې تیرا مثال سره تلیفون او په دالت تلیفون د سره چې دینه आवाज به هر څه نه راځي سره دغه دے بدا چاڑے یا آخر ترجمانی کې لئے ٹلیفون کہ دیئے ٹلیفون کی مات افلان کی یا افلان دا خبره اوکردہ چې ست آسرا دستی ان دا زبان نکاہ کولوارم دا کم دا کم دا ٹلیفون والا تقریر بدا زنانا یا رخیر گروہان تا واؤ رئی دے برس تا تاغیبا این رجی عمل ہو کی چی آو دا ٹلیفون والا سره چی کم راگر اندا ما تقبل یا روسرا نکاہ کولا نو دے دوارا کچې دا ټلیفون پرې چاندل دی باندې چې د هغې کواېف او د هغې بیانات او جواهان سمخه درانلا نو په کله قبول دی نه نیټه سلامونه خبرونه وکړئ نو کچر تا تلیفون دی کې دا جواهان ماره پټونکولېش او د دواړو ټلیفونونو باندې الفاظ دیو د قبول او یا ترجمانه یې سره یاد دې لیکون په اصل اواز سره نو د نیټه مناقشه کیږي او کچا تا غواهان معرفت نشي کوله یا دا غواهان د تلیفون سن هغه आवाज به طرفا نه اوري دا به د استرانیکا نمونه کلی دي پنځون د ټېشو برسره بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب النکاح النکاح ينعقد بالعجاب والقبول بلفزین يُعبروا بِهما عن الماضی الاخره منگر چکم کتاب کی شروع کوئی طرح لیکھی گی کتاب النکاح اوضاد حدایت زیم حسر طولہ حدایت صدوح حسر حصہ اولی کتاب السلاة پر لیکھی گی اور زیمی کتاب النکاح پر گی او درې مې ته کتاب البيو او ولي او سلورمې ته کتاب الشفا وليکي ديږي چې د مصنف د حالات بیانول او حجزه کان شر مخنه تیرخيني او موضوع خلاص تعريفات هغه تاسو مخکې کتاب پر سر کې ویلي دلته موږ خپل مقصد باندې ابتداء کوو چې کوم د کتاب نکام اصلي راوونه دا نکام او تعلق اول خبر ادب چې ردیه باب د ماقبل سره تعلق تړ ايوا پاسش مارنگ. دریم خبره ده کتاب النکاکی ده نکا معنی لغوی. دریم خبره ده نکا معنی استلاحی. سلورم خبره ده نکا سبب د مشروعیت. پینزم خبره ده نکا ارکان. شپزم خبره ده نکا شرط خاصا. غم خبره ده نکا شرط عامه. اتما خبره ده نکا حکم. نهما خبره دنی کا صفت دانه خبری پدیده کی قابلی بکردی او لصم نمبر دا عبارت ترجمه خبره بانی پوشی سو خبری شوی لص خبری کده ترتیب خطاکی گنفت را چاول کار دی سنول دا عبارت بیزمه کرده لذی کتاب مناسبتا دما قبل سرم مصنیف کتاب النکا دا معاملات و نمقادام قدعا او د عبادات و نمؤخرا دا هغه جذاغا چې د نیکا تعلق دا دو طرفو سره ده یو د عبادت سره تعلق لري او د عاملو ته د معاملات سره دا د سلامه کتابویلم دا چیرا دا. دانیکا عبادت او کومعامله نو احنا او چې نیکا عبادت او شواسه او چې نیکا حیثیت د معاملات نو پدې باندې سره نیکا عبادت او کومعامله نو پدې باندې د عام سلام ورتاب شول چې نیکا به ترده او کنفر عبادت بہتر لے احنا او عبادت نو دا نکاح عبادت کی بے حیثیت دا سنت تے حدیث شریف کرا دی ان نکاح حمین سنتی فما نرغیبا عن سنتی فلسمندی نکاح زمان سنت تے نو کسوک تے اعراض کی نو مانگ بید اختر دجنب ونشمار نو سنت ورطاوی شویده نو حیثیت د عبادت تے شوافی ودا یا معاملہ دا یا, معامل یا دوکساو نو ما بین کروانا ده نو د دینه دواره قات نفل کول بهتر دی نو د سی وي اتخلی لنفل العباده افضل من الاشتغال بالنكاح شاو طرف ته کې نفل او دواره قات نفل کول دا بهتر دی خبره نه شاو سره نکاح نو اصل مسره احناف ده مذهب دا ته نکاح یو معاملات فقط نه دا دي کې معاملات مشتا کشي نکاح کې دا غي نبا ود کور او سودام راوړي دا به د اصلي حقوقه پوره کې د اولاد حقوقبم پوره ک د ایصحاباران حقوقبم پوره ک معاملات بهستا و اصل حیثیت د عبادت نشوونکی د نکاح تعلق د عبادت سره او اوپدې کې هغه مشابهات د معاملات سره مشترک ده د عبادت په نسبه باندې د صلات با حیثیت سره متصل او لګولم او عبادت معاملات نه مقدم او ګرځولم په دې جهاتین اول طرف ته جهت د عبادت او د ترته جهت د نور مالي په درمیان کې ورته کې هو دا چاله کاته مو مله نه مريسنه ولا او کاته ورته څه وي عبادت انه د شاستنګ ولا د کتاب الصلات سره مله गवلات فروحي سي ديګم کتاب الصلات کتاب النکاه ورته کتاب وی والا احترارونه دا د کتاب النکاه والا په درمیان کې را وسته ته ات طرف تلګینه تاسو کله وصل ومنګب عبادت او د عيشه د سنت ویلې شي په دا مناسبته د کتاب نکاح د ترتیاو سره په دغه لحاظ باندې راوند دغه خبره من کولای و چې د نکاح معنا لغوي څه ده دا معنا لغوي په دې باندې اختلاف راوانل در سره شواصي او راهنا ته ډېر مسالېات ساتي چې دا معنا لغوي احناف یو کوي او شواصي ای بل کوي نو په دا بنیاد باندې رسما مساله کې اختلاف راغله دي چې را د دې مسری حیثیت په کم جهته باندې ده د نکاح په معنا کې د اهل اللغه درې اقوال ده اهل اللغه یو قوالداده کی د انی کا په خپلابانه لفظ مشترکت او معنی دوی لفظ مشترک لري او معنی دوی یو معنا نکاح د نکاحا دا, نکاح دا, دا دا چې موږ یې استعمال کوو په اوک دي نکاح کې او معنا د نکاح د استعمال منګ په واته کې نو یو قوالداده له لغاتو چې د نکاح دو معنی دی یو معنا عقد نکاح او معنا هغه وته دریم قوالدا دے چې د نکاح په لاره معنی هغه عقد نکاح حذا په لاره معنی عقد نکاح حذا او استعمال په واته کې مجازا راغله استعمال په واته کې معنی حقيقي عقد او معنی مجازي ودریم قوال ظاهر لغته داله چې د نکاح په لاره معنی حقيقي هغه واته دا او استعمال په عقد نکاح کې مجازا راغله په لاره معنی کومي ودا وادی اوی استعماله په حق دنه کاه کی دا معنا چې کوم اصاله ترونه دا دا د احناد مز پنده باندې مراتب دی چې د نکاح د لغت په لحاظ باندې خپل معنا هغه دا وته او استعماله په نکاح معنا کې مجازا راغله او دا معنا حدیث شریف کې هم دا چان راغله دا نبی رسول سلام فرمایل ولیدو من نکاح لا من صفاحه ولیدو من نکاحنا لا من صفاحنا اي ولد تو من واتن حلال لا من واتن حرام نبي الرسول سلام الله عليه كذا الله پاک پیدا کړي ما نو دا نکاح نه پیدا کړي ما ديکه مراد نکاح نه نکاحي څه مي لده دغه بلغه ايامو کې خو اسلام راغله نو نو مراد د نکاح نوتی حلاله چې هغه زمانه کې هم د نکاح ترتیب او ماغه ترتیب باندې نکاح کې حلال را روانا. لا من صفاح اي لا من دا ځان له خپل ملګرا ته دا تمام امبیاء نسل الله پاک پاک پیدا کړې امبیاء په نسل کې چې تا د ګندا د ځان سره الله پاکو پیدا پیدا کړې لاره مشرک وې ترې مشرکي مثال زید مشرکي خو نسب پاکستاني وبو کې نه ځاني وبو کې چرته نه وي دا هر نبی نسب الله پاک د جنا پاک ساتلې هر نجی الله پاک د پاک نکاح او د پاک وطن پیدا کړي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې الله پاک زه پیدا کړي ممین نکاح لا من صفاح المراد نکاح نو وتی حلاله لا او مراد نکاح عقد نکاح دی رحنا تاسو مجذبه او ګرځیدل د نکاح فلمانا لغوي حقيقي حوا وتی دا او استعمالي په مقصد نکاح کدا مجازم راغلې دي شواسی هغه ډول معناخه د لغوی د سوی چې دnega معناخه په خپله لغوی په لحاظ باندې هغه حقق ده او وه چې استعمال نو راغله نو دایې په کوم اختلافات په اسره روان دي چې معناخه په خپله او لاتن کې حزو جن غیره یا سلاث قرو کې چې را روان دي د نکاح سره په تعلق معنی هغه په یختلا باني مورته دي سلا په بنیاد په دې معنی د لغاتو باندې روان دی چې د نکاح په لمعنا حقيقي هغه واجب ده او عقد نکاح کې مجازا د شوافي د غژیمه کول لخلي چې حقيقي معنی د نکاح هغه څه عقد د نکاح هي استعمال له وجه کې اجازه راغله تر تاسو توازن دې وګورئ چې کوم څه دو خبر اینو قردی؟ چه مناسبت دنکا دما قبل سره او دو معنی لغایی دنکا در اینو خبر اینو معنی اصطلاحی دنکا تشیده معنی اصطلاحی دنکا هو عقد وضعال تمالک المتعاتی هو عقد وضعال تمالک المتعاتی على الانسا قصدا دا یو دس عقد ایو دس غوط ایو دس ربط ای دیس رسلی مالکی چ هغه مخصوصه عضره نسبه تملك المتحدث ا بالانسا قصدن او تعلق ده انسا سره ده همدغه مقصود په دې نه کیږي چې ملکی بوځین او هغه تمنګ نه کاوي تر دې چې غارفي یو سره امه اخلي نو دا دې مالک ز پاره د خپل امین نه ساده افسل دا جائز هم مقصود په شرای کیدې مالک ملکی متعی نه ني بلکې ملک, ملک, بلک ملک راته دي نو قصد دغه سیاستنا د امن نه گی چې امنا کړي سره اخن مقصود په هغې کې اوولن د هغې ټول بدن ملکیت حاصلول دي دا دغه هغه ستر تبان را روان دي او په هرې رو کې په هرې ځنا نه اوږی مقصود اوولن به زاد هغه نو تعلقات د هغې سره تبان را روان هو عاقلا وزع لتملک الملتاه بل انثه یا على الانثه قصدنا دا معنی اصطلاحي شو معنی اصطلاحي مختصره ده خبرې وګورې مناصباتا مانا لغای او در ایما خبر کنا تا سوی اصحا سبب دا مشروعیت با نکا تا نکا اللہ پاسولی مشروعیت سے دا حقید تار اثباب و وجود حال سری بیر حیواناتی حقا نکا نکا نکا نصری نه گی حیوانات نکا چای مکن نکا نصری جیتی گی دا انسان نام کے نکا نکا نکا ندام جیتی گی جناح لکھالک پیدا کی گی امریکای اصل فوجانس له دې بادنګونکو کی جنگي دا غو خليش د مورطار معلوم دي اراميان دي نو کدا ټوله مرګي من دا جلاوال څوکري څنشت دا ورو نه پاتې مورې نشه کولی چې وځالي نار نشه کولی چې وځالي ورنهسته ای باندې دا احتجاج وکي دا ټول اراميان یې باندې کومه جنگ لپاره لګې دي نو کله ټوله مرګي نمرې دا څه لريادوال نشته مدالته الانسان خو اندغښن بغیر نکانځي تهيږي دا نه ښکاري چې او خیر په اسلام کې ول لګیته ده ذا تكال جاضبات ذا نیکا هذا ما سووا يرسال على صذبه البقاء المقدر وتعلق البقاء المقدر في العلم الأذلي على وجه هو وتعلق بقاء المقدر في العلم الأزلي على وجه الأكبر نكا ده المauthor الآة politicians موشروا كليnement ورواه كلي تسد من الدبال لا تكالف هف أخه نكا ده طالب که اللہ تعطا علم ازلیجه کم تقدیر دا انسانانو که دادا اللہ تعطا انسانان پیدا کری و از اخذ من بني آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انخصهم علیس تا ربکم قالو الله اللہ علیم ارواح کی طور ارواحان پیدا کردام و بید آبوین خاص وعدی و افسری که تاس بجناب اندجویم ارطولو الاغو که استادا لگو منکو علیس تا ربکم رب انکنم قالو په الله کې کوم په دې ځل کې هغه انسانانو په پیدایش ترتیب او تقدیر روان دي دا ول شی اتمال سره راشي و جهمل مطلب ده و جهمل مطلب ده چې دا انسانان زنا کوي دغه انسانان پیدا لکه او کنيکه چې دغه انسانان ته ده کیږي خو سره کدا چې کوم انسان بغیر د نکاح دنیا تراغه نو هغه ته حرام ویل کیږي دغه اخلاق هغه صحیح نه اخلاق یې د هغه نو څولاړ هغه ټوله لګندې د هغه معاملات ټول ګندې هغه چې هغه انساني صفات نه چې کوم په هغه باندې انسان د حیوانیت ته امتیاز حاصلې هغه باندې انسان انسان ګرځي د صفات هغه کې نه او چې کوم که د نکاح نه پیدا شل ته حلاله ورې شي د حلالي اخلاقم حلالي صحیح اخلاقې ده هغه نو څولاړند انسان نه او نو ټول چل چلند وین نو په دې نکاح سره د هغه انسان نو اخلاق او عادت صحیح او چې کومه دا نکان نه بغیر پیدا ک دو سر د هو ااخلاق عادات مسمږ د دا خبره من حال الان عامو انسانانو تهتو چې انسانان به اسلام کو مننیکان الله مقرر کړ ده او د د غنیقا په ترکیب داې کمم انسانان الله پیدا کوي ف او اخلاته مګوره او چې کم انسانان بهغیر دنیکانله تس ملکونو ک پیدا کېږي د او اخلام تا شور د وزن و کوي چې بنییا کې ف سا د چا پیدا کړی او بنیې دام خیخوانو. دا موږ د خلینک سره خبر اږو چې تاسو وګورئ زمونږه اسلامین کانو چې کوم انسانان اخلاق پیدا شي داو اخلاص مو غوري او چې کوم استاد سمولكونو چې د غیري کاته دا یو اخلاص مو غوي دا دنیا کې څومره پرقال چرواوندونه چې بلې شروع کړې الله امانو شروع کړو غوډا غالي شروع کړې دې تاسو وګورئ څنګه معاشره کې چې د کمکس د کور ماحول ستانې هرک انسان نه سره بد پیدا کیږي خالص کمکس د کو ماحول څخه ډېر انسانان څه پیدا شي کولای ته کله کله د په خوښي بيږي پیدا او کله کله د بيږي په کورچي دیناله پیدا او کولیا نو اکثر له په انسانال شريده ما من عالم الا وقل خصه د سكن دا چې په هر عام کې تناسوج سيخ خاصه کې څنګه د هغه مدار کې هر باد کې څه ته څوک لري چې هغه دغه استثنا جوړه او نو خو کې د شاز ماجر په څیر کېنو شاز ماجر مونږ فکر دا دغه کار دی مونږ فکر کې شو ما را دی مونږ فکر ټول څنګه کې شاز نو څه کې دی کول او مونږ فکر نه الله او څنګه شنو نو ولوم چې را باندې به ټول کې مو څه نه یادښت نو على الوجه الاكمل ما نادا ک دې سره د انسان هغه کوم جوان او کوم بقا د الله تعالی مقرره دا تکملي طریقې سره روانه او چې کوم وحی نکای نه ده دا بقا خو بین انسانان برسلام نه تدایږي او اخلاق به انسانان نهي عادت به انسانان نهي د حیوان دامت څنډه بالکل نه راځي ځکه حیوانات نه بدلې زوی انسان نه دا کله هغه تعلق له حرام سره له حلال سره نه نقد عدم مشروعيه طاره واذا ذلك الانسانان احلاق عادات ناس ولا للطحال الطريقه او الطريقه الروشي متعلق بالبتاء المقدر في العلم الازلي على الوجه بعد نكاده مشروعيه طاره سبب وغرض ثلاثه منهم اعتنى محاوره دنيكا اركانتي دنيكا اركانتي اركان دنيكا بولي يوت الاجازولشن او انت قبول وليس ایجاب هغه لفظ کلام اول دو دو او کلام توای شي کوم اول صادر شي که هغه ده زنانه ده خانه صادر شي او کوماری له طرفه صادر شو دا اول کلام ته ویل کیږي د بوکتانو او ځین تر څو ده تسلیم په اضافه تسلیم ته ویل کیږي قبول ارکان د لیک ایجاب او ځین قبول ده د لیک ده پر ارکان بل څیر سوال د نیکار ترند پر کور شراط ثلاثه سلام او په انشاء کې به تو یو سره نکاح طریق او پدې شرایط باندې د دانې کا مشتمله دانې کا یقینا نکاح او که پدې کا شرایط باندې مشتمل نه نه هغه نکاح دې نکانه د اوسخه کې د خلاصو طيبو اخویا ما چې دا نکاح ارکان حغایو ایجاب دې او دې قبول دا نکاح شرایط لري شرایط د نکاح د وخت لري یو تر شاته خاص خاصه او دیم ته شاته عاموي شته خاطر ni خبر چې هغه فقط حوزه د دو غواهان ده فقط حوزه د دوه غواهان ده چې کما ni کا کې کما څومره غواها نیدغ ni کا او ساده یو متایم نه کم نه دا کما څومره غواهان نه ځل پکای رسې ته سې جملې راواندې خبر د غواهان سره دا خبره یا چاته چې موته له ته حوزه د غواهان نه فقط د کاټې نه ده د سمام شرطه چې دا غواهان باید د جدول او کاونو د ایجاب او قبول اوري دا کنو غواهي په نکاح ځای کې ورته ولرګاو اورېدل نشي کولای نو تاسو ته خاصه کې دا غواهان دي غواهان ورته رايي او شاید ایجاب او د قبول ده دو شرط د غواهان په اړه معرفت متنا کې هنه دي غواهان دا خبره تیری چې دا سره شوق نه او دا زنا نه شوق نو دا معرفت کدی کو لې شنو دې غواحي قولا چې معرفت یې نشووله به دا نه کار اعتبار نشته د غواهن لپاره دا څه ته موږ دې کدا سنې د غواهن څخه دې پنځا کې یو سماده یې جوابو در قبول اځن د هغې سره سره معرفت د متآخده نشي کوم نکاح کون کې کسان دا د ډول ته یني چې د زنانه څه او لا سره سره دغه معرفت د خل مختلفه معرفت چون باندې کېږي دا اسلان کې دا غوښتي چې دا وطن کې له هغې نکاکي کړي کلم معرفت په لار باندې شي دا د اسلان کې سره مشر له دا د هوا خېر له دا د اسلان کې نوم باندې لور دا د اسلان کې سره زیره دا د اسلان کې سره وروده نو کلم معرفت ته په بل کس باندې شي او کلم معرفت تزاد ته سلی باندې شي کلم معرفت په دا سره او دا سره دروازه نکاله راځي په اشاره باندې چې ربيع سره او بجې کار کومه کدام معرفت که پیشاره باندې را دیاں صحیح ده کدام معرفت ته معرفت د طلاب باندې را غه دمو شور باندې را دیاں صحیح ده او کدام معرفت په نوم باندې د انیرا باندې دیاں هم معرفت پني کا کیره متا کې انده شرط ا شګه نه خبره شته عام مدني کا دا څه ته خاصره عام مدني کا څه یې چې او کله نشته کله ضرورت ته شتو کوله ته ضرورت نیوحا غشات عاما کی اولت کے بلوغ دے اور دیم عاقل دے او بالغا تجیر کس نکا عجاب و قبول معتبر دے خوکہ مجنون دے ان عجاب و قبول بے معتبر مدے کس بللہ عاقل دے دغه دغا عجاب و قبول اعتبار نشتر دے خدا عرض کنو دی کسیتر بمجنون تلار رو لگر مجنون نکاک ولا نکاک بے سیدہ بس غیر یعاد السبیہ دل سبیت لار رو پاسر حغیر کولا بے سیدہ مشات عامه لګراله چې یو زکهстаў اول زکه خپل اقرار نکاح کینو عقل او بلوغ وعلى شوتي کولی ولاته نه ده شرط نه دي نو شات عامه نکاح پر پسې دغه خبره ها حکم د دنکا. حکم د نکاح اثر ورته د نکاح رسوبه کې را روانده هغه تمنګ ده چې سبب د نکاح او هغه ده حکم د نکاح نه مراده د اثر ورته ده پس نه هوګېږي چې به حکم دې صحی کولی د عاشو یاد د قانون د عاشو دا جره تم د حکم نو اثر مراتب دي د دې کې حکم په دې معنی لري چې د اثر مراتب دي د حکم بلش نه کې حیثت د واجب دي که د فرضه تر سنت ته مستحب دي هغه تم صفات د نکاح د د نکاح نه مراد د اثر مراتب دی نه او د صفات نو مراد د حیثت د وجود یاد د اثر د غوښته ان شاء الله یو بیان نحكم بنقاسر مرتب بنقاسر مرتب بنقاسر مرتب چیجی وحل استمتاع كل منهما على الوجه الماظون شرعن خبره بنیکوش هو حل الاستمتاع من كل منهما على الوجه الماظون شرعن دا حل دا نتی خسل دا حلال وائد نتی خسل دا چی خزا خواهن یود دلن نتی خسلشی فیدا خسلشی او دا دید پار حلال او بردید لان بحاغ تریقی مشروع سرعه مخې نه ګانم نه نن دا ترخه باندې خلکو ته کوله هغه ته خپل حرامه دی لږه چې نه ګانم واڅه ولاږه دا وه ته دا یو خو نه ګانم مخې او څه دا جماله شهوله که دا سره نه کچې په دې ټکي کې و چې وځه حمازو مرغ نن موږ د جماکه خورم او چې وجه حمازو نه نه څه کېږي نه د جناکه خورم نحلو الاستمتاعي من كل منهما على الوجه الماظوني شرعنا دا سريم ولا تبدأ نجاشه ان شاء الله ستبع لديه وين.